Sen kom det några saduker. De säger att det inte finns någon uppståndelse och frågade honom mästare. Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru men inga barn så ska han gifta sig med enkan och skaffa efterkommande åt broden. Nu fanns det sju bröder. Den första gifte sig och dog. Utan att lämna barn efter sig. Den andre gifte sig med enkan och dog också barnlös. Likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag. Vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne till hustru. Jesus svarade. Är det inte därför att ni varken kan skriften? Eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i moseböckerna läst stället om törnbusken? Hur Gud säger till Mose, jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda. Utan för levande Ni tar grundligt miste